Tervetuloa toiseen Jukka Heinon podcastin toimittajana Veli Esko. Ensimmäisenä kerralla oltiin jossain 60-luvun tunnelmissa, mutta nyt aikakone vie meidät suunnilleen vuoteen 1950, koska 1945 syntyneellä aikamatkajalla oli vielä polvihousut ja koulu on vielä tulevaisuutta. Toisaalta hän on jo sammatissa, jossa hän 1949 täytti neljä vuotta mun perheen asuessa vielä Keski-Suomessa. Aikamatkan taustana on lähinnä huoli paikan nimistä. Ohikulkijan auto ohittaa huomaamatta ahteen pikitielle. Pappa Juho nousi varmasti reistä viereen kävelemään hevosen kuormaa keventääkseen, tullessaan kerklamen liiteristä heinäkuorman kanssa. Oppaan aikamatkalla täti Kiikka, suunnilleen 17-vuotias suittamon kuopus. Korean sota alkoi kesällä, ensimmäinen Mitä missä milloin kirja ilmestyi es radio ja lasten ikioma radio. Päivää pienet ystäväiseni, päivää jälleen. Ja kun sinä kerran Esa tässä nyt olet, niin mitä jos sinä aloittaisit tämän ohjelman? Nousepa siihen nyt oikein reippaasti seisomaan tuohon ja sitten. No siirrä sitä, siirrä sitä. liian paljon Aha, no laita niin kuin mukavasti on. Noin, joko nyt on? Joo. Tota, äidin kasvimaa alla, raparperin alla, sammakolla koti oli kultainen. vilvas lehti katto, alla multa matto, hirsi seinä vihreä ja punainen. hämärä vihreää, sammakon mielestä viihtyisää. En mä siedä kuumaa, sammakko se tuumaa, raparperin leiden alla hymyille. No niin, esko, kuule, tota, mitäs jos me ei mennäisi tämmöisen pieniä kävelylretkeän Mitä on sulla noin Mikkelin tekemät polvipöksyt alasas? Hyvänen aika, mutta täähän on ihan kiva. Ne on oikein hyvän näköiset vielä sinulja. No, saa sä oot ihan reipas poika ja kuule, nyt mä seistään sitten mamma ja papan rakennuksen tässä rappusin ja, ja anna sä mulle kätees oikein näin, niin, niin mä taluta sinua, että nyt me jutellaan kaikista asioista tässä mennessä. No niin, kuule, tässä nyt sitten marssitaan ja mennään mamman kukkapenkkien ohitteen ja niin siellä sisällä varmaan taas tiskaa niin kuin tavallisesta on ja, ja, ja auttaa äiti ruonteosta. Tässä on nyt puutarhan kulma ja, ja kuule, se huomaat, että tässä on semmoinen aita. Tämä on karja aita, että niin siitä alkaa riihikuja ja, ja tämä jatkuu tuonne vinttisilöltä ja aita, mutta tässä on tämmöinen veräjä. Tämä aina suljetaan siksi ajaksi, kun karja päästetään ulos taikka sisälle. Ja, ja sitten tämä toinen verran eli tämä on tästä pikkukoivun luona, vaikka ei tämä kyllä mikään pikkukoivu enää ole, mutta meissä sanotaan jatkuvasti sitä pikkukoivuksi. Nyt mennään tätä tasastaivalta tästä, ja, ja tota, tässä menee sillankoppelin tuommoinen polku. Tuossa vasemmalle, mutta nyt tämä silta niin tämä on kivisilta ja sitä on aina semmoiseksi sanottu. Ja siellä on, siellä on tota, semmoiset isot kivet, pidättelee sitten, ettei, ettei tämä sorrus sinne ojaa. No nyt alkaa sitten tässä ylämäki, niin tässä on vasikkahanahde ja tässä on sitten takaportti ja tässä on vielä oikea haka. Ja niin kuin tiedät, niin tämä aina avetaan ja suljetaan aina kun kuljetaan silloin, kun karjat on laitumelta ja ylitalon mettäs. Vasikka jatkuu ja sitten, sitten alkaa korpiahde. Tämä onkin aika jyrkkä ja tämä on tällainen kierro, että tästä ei tyki tarkkaan katsoa, jos tulet vaikka sitten joskus taas, kun se vähän kasvat vielä, niin, niin koulupoikana tulet alesta tätä ahdet. Ja nyt ollaan kukkulan päällä, niin alkaa rantasuon ahde alespäin. Ja, ja sitten tässä on nämä kuralammikot, mitkä yleensä aina tässä on. Ja, ja sitten alkaakin siljään kallioon ahde ja aivan mennään alespäin. Tässä on tätä siljää kallioon niin kuin hoksaat, ihan hienosti. Ja sitten kun on tasamaata maata, niin, niin tässä oli sit valkoinen portti. Tässä oli oikein semmoinen klinkku. Että kun ihmiset tuli ja meni, niin, niin sen sai helposti kiinni ja auki. Ja Jörkin lehmät oli myöskin laitumel täällä, äh, uittamolehmien kanssa täällä metsässä. Niin äh, tota, se oli sitten helppo se femeatätinkin aukaa. Ja, ja niin, hänellä oli kolme lehmää. Ensimmäinen oli omena ja omena oli sitten vasikka ja sen nimi oli ruusu. No, Ruusukasvoi sitten jo isoksi lehmäksi, ja sitten, sitten se emolehmä pistettiin pois, ja, ja, ja ruusul syntyi sitten vasikka, ja se oli orvokki. Oli, ne oli kaikki semmoisia ruskeja, mutta mut niillä oli sitten niin valkoista aika paljon, ja ne toiset lehmät oli oikein kivoja, ja nehän oli aika vanhoikia, jo, mut se... Orvokki oli semmoinen, että se oli vähän pänkkiä. Sitä sai välillä oikein risun kanssa ajaa, että täytyi sai varautua siihen. Se ei tahtonut mennä niin kuin, niin kuin halusi. Ja Femia näitä hevosi, hevosiaskun lehmiänsä niin ruokkisi pitkin maantien varsiin. No niin, me lähdetään nyt nummeen käsim menemään. Ja, ja tämä on katkalhon ahde. Ja tuossa tuo toi liiteri, niin se on katkalhon liiteri, ja tiedäks, että maapala olisi oikeastaan kuulunut tästä sun äidilles Se Aatusetä piti ostaa se Rauhalan paikka. Ne nimittäin asui siellä isopappa St isopappa kalle ja sitten ei kalle siellä asunut vielä, vaan, vaan tota, niin, mamma ja pappa, vanha pappa, ja sitten, sitten tämä Aatusetä. Ja ja oli sun äitiskummi, kummi ja, ja tota, mut sitten sitten niin kauppakirjat ei tekemättä ylitalo kuoli ja, ja, ja sitten niin vanhukset oli sit jo muuttanut takas uittamul kun heitin se mummu kuoli niin he, ei niitä miesten ruuanlaitos tullut mitään niin ne, ne teki semmoinen porstoo kammari sitten vanhan uittamon taloon ja ja siinä vanhukset tai kaksi miestä niin oli, ja, ja tota, isä ja äiti heidät, ja, ja kaikki kaikki sitten parhain päin. Ja, ja sitten se Rauhalan paikka tuli sitten yli talohaltuun edelleen, mutta se oli kumminkin sitten näin, että se oli Lyylin luvattu. No, sitten tullaan katkauhan ahteen päällä, niin tuossa vasemmalla on semmoinen veräjä, ja se johtaa tietonne tai se on semmoinen polku, niin sillan sillankoppeliin. Ja siitä aina, kesäkarja karja, kun viedään syksyisin, niin odelmapellolle, niin päästetään maantielle, ja sitten ajetaan kertlaamen pellolle tota, niin, syömään odelmikkoon. No, kun... Sitten me lähdetään alespäin. niin tämän nimi, tämän on semmoinen ihmeellinen nimi tällä, tällä ahteella, tämä on pyyskankareen ahde. Siis pyyskankareen ahde, että ilmeisesti tässä on ollut hyvät äh, pyitten pyyntimaat. Ja sitten, sitten tuota niin, sitten siinä vasemmalla on semmoinen uusi suo, tästä niin välistä tämä ahdetta, ja se oli hirvittävän, Pelottava paikka aina minulle, koska Anni ja minä jouduttiin aina niitä ajamaan ja sitten kerran niin kaksi lehmää ei tullut kotia, sellaisia nuoria lehmiä, toinen oli kellokas, siis että se oli johtajalehmä alku ja, ja tuota niin, me haettiin vaikka mistä, takavettästä taka ja, ja, ja sitten järven rannasta ja mustalta mäet joka puoli sitten, sit mentiin siinä Kertalampeen päin ja, ja siellä Toinen lehmä ymmärsi huutaa, ja se oli semmoinen aura ja, ja solmulehmä oli putonnut semmoiseen mutakuoppaan. Siitä aikanaan ajettiin ylitaloon pellolle niin suomutaan, ja se oli ihan niin, että se ei pitänyt mitään päällä. Se oli aivan tota semmoinen, että, että sinne vajos vaikka mitään, ja se solmu oli sitten siellä siellä tota, kaulaansa myöden, ja se siellä kuopassa ui. Ja sitten Anni sanoi, että jää sää tänne, ja mua pelotti hirveästi, että jos, jos tota, niin se, kuolee, se lehmä kuolee sillä aikaa, kun Anni on pois. Ja Anni lähti äkkiä kotia, ja otti pyörän, ja lähti kylältä hakemaan apu. Ja, ja tota, kun ne porukat tuli, niin silloin minä Lapikasta toisen eteen, ja sydänkurkussa oli niin hirvittävä mutta sieltä ne tuli sen mutaisen lehmän kanssa, mutta ajatella, että toinen lehmä ei jättänyt toista pulaan, vaan se ymmärsi sitten huutaa siellä apua. Että kyllä ne viisai ne, ne eläimet. No, sitten me tullaan jo tota, liiterin kohdalla, ja toi on toi punainen liiteri tossa, ja, ja siellä aina he, heiniä on paljon, ja, ja tota, meidän lapset ollaan sieltä tota, sotkemassa sitten ja kyllä sinne vielä joudut kuulemaan, ihan varmaan. No, se, tässä on Kerklamen päällä niin on, on tota, tämmöistä tasas, mutta tuolla vasemmalla puolella on sitten Uittamonkin pelto, eli siellä on ne korven pellot. Sitten, sitten tota, niin kun tässä pellolla mennään, niin, niin pellon ohi niin ensin on Uittamon pelto ja sitten Lehdojussin pelto. Se on nykyisen Niemisten poikaan asuttama. Ja sitten yläpuolella on Salinin osuus Kiertlammesta. Ja siinä on nyt sitten yksi soke, ihminen ensimmäisenä sinne rakennutti smökin. Niin, niin sitten, sitten tässä on semmoinen paikka, missä monta kertaa niin ihmiset pysähtyy ja ja joku käy pissautua, pensaas ja muuta, mutta tämä on semmoinen, että tästä menee Sampaaseen tie, Sampaan korpeen. Tämä korpe on, on niin suur, että et se ulottuu karstun kylään saakka, ja se on ihan yt, yhtenäistä metsää. Ja siellä kulkee polut. Sanottiin, että et siis raatilaiset usein tuli Sammattiin kauppaan, niin ne tuli sitä polkua pitkin, ja, ja niin... Sitten siinä on kaksi järveä, tämä kerklampi mikä jää tien varten, ja sitten siellä on se laiskalampi takana. Ja ne on molemmat oikein nättejä järviä, mutta aika tumma, tumma vesi niissä on, kun ne on niin kuin suolampia. No sitten tullaankin jo, niin ja se alas siitä se on kerklamenahde Kerklamen vaikka se onkin niin pien töppyrä, ja sitten se kär, kaartuu se... Se tie lehtisen sen ohitte, ja siellä Kerklammen takana siinä on kaksi huvilaa, on, ensin on Niemisen huvila ja sitten on Ukkosen. Pitäjän rajalta lähteekin sitten se, se mäki ylös, Kerklamminahde, ja se onkin tavallisen pitkä. Ja sitten tullaan semmoinen oikein äkäinen alasmeno, niin, niin se on Lehtilän ahteeksi sanotaan, että aina kun reelläkin meni, niin, niin oikein pelotti kun hurja meni niin kovi siitä ales. Ja, ja niin. Sitten oikealla on halsihaka. Siellä, siellä takana on hirmu hyvät puolukkamaat ja, ja marjamaat ja myöskin vasemmalla puolella tietä, Mut siinä oli mustikkaa. Ja se onkin sitten halsihaan ahre. ja se on tavallisen pitkä oikein. Sitten tullaankin jo, jo tota niin Raatinkylään ja, ja ollaan taidettu jo vähän ennenkin tulla, mutta mä en niistä rajoista niin tiedä. Ja siinä on sitten laakson ahde, sanotaan, siihen saakka, kunnes alkaa se Raatin tie oikea, menee sinne alas. Ja, ja siin Lakson, niin siinä asui semmonen Kraatariarvolaakso, Arvo Laakso, joka teki miesten housuja ja laittoi niitä ratsupaikkoja, mitä yhteen aikaan aina miehille laitettiin noihin pussihousuihin. Ja. ja sitten hänen sisarensa, semmoinen pitokokki, joka ompeli taas sitten ja, ja mitä vaan, niin Alina Laakso. Ja vasemmalla on Alangon kauppa, missä Meitä lapset hirveän mielistä käytiin ja, ja tuota, niin siellä oli aina kaikki jännittävää tavaraa, kun se rouvan niitä tilasi ja, ja tota, hän semmoisia naisellisia juttujakin sitten, sitten hänen kaupassaan oli, kun ei taas osuuskaupassa ollut ollenkaan. Ja sitten, sitten sitä kirkko, alaspäin, niin sitä sanottiin Alangon ahteyksi. Ja, ja siinä on sitten, sitten niitä tupia ja, ja tiedäks mitä. Et kun pappa lähti tota, menemään ton hurjan kanssa tuonne kaitalammeläitin kotiin ja siellä oli jotain asiaa. Ja, ja me sovittiin niin, että et, tota, kun hän tulee, niin hän tuo meitä sitten kärryillä takaisin. Tota, niin ei, ei sunkaan sää vaan jo ole kovin väsynyt. No ei mitään hätää sitten sentään. Kuule, mutta mennään tuohon lähemmäs. Tuossa on tuommoinen pientupa ihan ma maanties kiinni. Ja, ja, ja tie, ihan totta, niin siellä asuu Vihtori ja Ja tämä on ihan totinen tosi, että kun ain sarjakuvissa katsotaan niitä Vihtori ja seikkailuja. Ja tos oikea, niin, niin sitten tuommoinen nättitalo, niin se on Hiatalan talo. Ja siellä on semmoinen Kalevipoika, ja se on vähän mua nuorempi se poika. Ja Harjusalon yrjö teki mulle semmoisen puuhevosen, ja, ja, ja niin, me ei käytiin siellä kylässä, ja sitten me saatiin oikein kutsusen sen pojan syntymäpäiville. Mä ajattelin, mitä mä tuon hevoselteen, että niin. mä annan sen kalevipojan ja, ja niinpä mulla oli nyytti kädessä, kun mentiin. Ja poika oli niin iloinen, kun hän sai se hevosen. Niin, katos katosi tonne. Hyvänen aika, siellä on nuo Ja hieranahteen päällä niin onkin sitten jo pappa tulos hurja kanssa. Kun meitä muuta, me mennään rattailijaan ja, ja tota, saadaan kyytiin. Vasikka Hanahde, minun mielestäni, oli kyllä aina Vasikka mutta uskotaan kiikkää. Aikamatka jatkuu toisena päivänä, mutta tällä kertaa annamme hetkeksi vuoron vielä luhtakertuselle.